Kapitola 33: Požár. Příští večer jsem si pečlivě zbalil cestovní tůmok. Dával jsem velký pozor, abych nezapomněl žádnou z důležitých součástí vybavení. Všechno jsem už po třetí prověřoval když v tom se ozvalo zaklepání na dveře. Otevřel jsem a spotřel jsem mladého, asi desetiletého chlapce, který stěžka těžka oddechoval. Zalédl pohledem k mým lasům a viditelně se mu ulevilo. Ty jsi kvot? Ano, to jsem, Kývl jsem. Mám pro tebe vzkáz. Vydahl z kapsy umolousaný kus papíru. Sahl jsem pro něj, ale chlapec o krok ustoupil a zavrtil hlavou. Ta dáma povídala, že mi dáš jod, když ti ho doručím. O tom pochybuju. Znovu jsem natáhl ruku. Podívám se, dám ti půl pence, jestli je to opravdu pro mě. Kluk se zamračil a neochotně mi papír předal. Lístek nebyl ani zapečetěný, jen dvakrát přeložený. Také byl poněkud navlhlý. Když jsem se podíval na spoceného chlapce, hned jsem věděl proč. Na lístku stálo. Kvote, jsi očekáván na dnešní večeři. Týská se mi po tobě. Mám úžasné novinky. Prosím, zastav se u sudu a kance o pátém zvonění. Tvá dena. PS, slíbila jsem půl půlpeny. Páté zvonění? Houkl jsem na kluka. Boží černé ruce, jak dlouho ti trvalo, než se sem dostal, věď už je po šestém zvonění. To nebyla moje chyba, mračil se v stekle. Hledal jsem ti zatraceně dlouho, povídala o Ankera. Tak jsem hledal tu hospodu na druhé straně řeky. Ale tohle místo je docela jinde. Jak jsem to mohl vědět? Měl se s někoho zeptat, křikl jsem. Zatracený kluku, to jsi takový pitomec. Podlačil jsem touhu uškrtit ho. Vyhlédl jsem z okna. Stmívalo se. Moji přátelé se do půl hodiny schromáždí u ohniště v lese. Na výlet do imry jsem neměl čas. Dobře. Rozhodl jsem se tak klidně, jak jen jsem svedl. Vyhrabal jsem špačka tušky a na druhou stranu papíru jsem naškrábal. Deno, moc se omlouvám. Tvůj poslíček mě zastihl až po šestém zvonění. Je to naprostý bytomec. Také mi chybíš a zítra jsem ti k dispozici po celý den i noc. Pošli kluka zpátky s odpovědí, abych věděl, kdy a kam se mám dostavit. S láskou, kvot. PS. Jestli tebe ten poslíček zkusí vyrazit peníze, dej mu pořádnou facku. Dostane je, až se vrátí s tvou odpovědí kankerovi, pokud ji tedy cestou omylem nesní. Znovu jsem lístek přeložil a přetiskl na něj kousíček měkkého vosku. Cahal jsem pro ženku. Za poslední měsíc jsem postupně utrácel ty dva talenty navíc, které jsem si půjčil od Devy, na přepichové drobnosti jako obvazy, káva a materiál pro dnešní plány. Výsledkem bylo, že jsem měl na kontě čtyři pence a jeden osamělý šim. Hodil jsem si ranec na ramena a kývil chlapci, aby mě následoval dolů. Zamávali jsem Ankerovi za barem, pak jsem se otočil k chlapci. Dobře, řekl jsem, Spackal to, ale já ti dám šanci všechno napravit. Vytahli jsem si pence a ukázal mu je. Vydáš zpátky k sudu a kanci, najdi ženu, která tě jsem poslala a tohle jí předej. Podal jsem mu list. Pošle mi zpátky odpověď, to neseši jsem a dáš to jemu, Ukázal jsem na Ankera. A on ti dá peníze. Nejsem blbej, pravil hoch, chci nejdřív půl peny. Taky nejsem blbej, opáčil jsem, až doneseš odpověď, dostaneš tři pence. Ošklevě se na mě zašklebil, pak sklesle přikývl. Podal se mu lístek a kluk vyrazil ze dveří. Zdál se kapku popletený, když jsem přiběhl, poznamenal anker. Je to dutá palice, řekl jsem. Neposílal bych ho, jenomže on už ví, jak moje kamarádka vypadá. S pozdechem jsem položil na bar tři mince. Buď tak laskav a přečti si odpověď, až ji ten moula přinese, jestli se nepokusí šidit. Anker na mě vrhl poněkud nejistý pohled. A co když to bude hm, osobní? Potom se tady snad radostí dostančím, odvdětil jsem, ale mezi námi pochybuju, že to bude ten případ. Než jsem dorazil do lesa, slunce zapadlo. Vilém už čekal na místě a rozdělával v široké jámě oheň. Společně jsme pracovali asi půl hodiny a nazbírali jsme dost dřeva, aby oheň vydržel hořet celé hodiny. Pár minut na to přišel Simon a přitáhl dlouhou suchou větev. Nalámali jsme ji na kusy a už jsme si nervózně povídali o všem možném, dokud se mezi stromy nevynořila fila. Dlouhé vlasy si zepnula v týle, hladnou ší i s rameny měla odhalenou. Její oči se zdaly temné a rty červenější než obvykle. Černé šaty měla nabrané, takže zdůrazňovaly její útlý pas a oblé boky. Její výstřih stavil na odiv nejkrásnější ňadra, jaká jsem za svůj krátký život viděl. Všichni jsme na ní zůstali zírat, ale Simon to vyjádřil upřímně. No teda, hlesl, totiž už předtím si podle mě byla nejkrásnější žena, jakou jsem kdy spatřil. Netušil jsem, že můžeš být ještě krásnější. Zasmál se tím svým klukovským způsobem a oběma rukama na ní ukázal. No jen se na sebe podívej, jsi neuvěřitelná. Fela lehce zčervenala a odvrátila pohled, nicméně se zdála být potěšena. Dneska večer máš ten nejtěžší úkol, řekl jsem mi. Nerad ti o to žádám, ale... Ale jsi jediná neododlatelná žena, kterou známe, vmísl se Simon. Náš záložní plán byl nadspat Filéma do ženských šatů. O to pochopitelně nikdo nestojí. Velem přikývl: Souhlasím. Dělám to jenom kvůli tobě. Felé zacukali koutky úst v ironickém úsměvu. Když jsem říkala, že ti dlužím laskavost, ve snu mě nenapadlo, že mě požádáš, abych šla na schůzku s jiným mužem. Její úsměv trochu skysl. Ovzlášnes ambrozem. s Ambrázem. Musíš to s ním vydržet tak hodinu dvě. Pokus se ho dostat do imne, pokud to jen trochu půjde, ale postačí nám i sto jardů od zlatého poníka. Fela si povzdechla. Aspoň z toho budu mít večeři, koukla na Simona. Líbí se mi tvoje boty? zazubil se. Jsou nové. Otočil jsem se, když jsem uslyšel blížící se kroky. Už nám chyběla jedině mola, ale současně s kroky se ozývalo šeptání. Zaskřípali jsem zuby. Nejspíš jsem zabloudil pár mlenců, kteří si chtěli užít nezvykle teplého počasí. Naši skupinku by neměl nikdo vidět spolu, rozhodně ne dnes večer. Vyvolalo by to příliš mnoho otázek. Chystal jsem se vyrazit, abych je vyrušil, když jsem poznal molin hlas. Jen tu počkej, dokud to nevysvětlím, říkala. Prosím, počkej, všechno se tím zjednoduší. Jen ať se vyvádí, ozval se zetmi známý hlas. Jen ať se třeba podělá. Zůstal jsem stát na místě. Ten druhý hlas jsem znal, ale nedokázal jsem ho přesně zařadit. Zetmi pod stromy se vynořila mola. Vedle ní stála drobná dívka s jehodově plavými vlasy. Devi. Úplně jsem stuhl, ale mola vykročila ke mě s uklidňujícím gestem obou rukou. Rychle promluvila. Kvote, já znám Devi z a už pěkně dlouho. Když jsem tu byla nováček, ukazovala mi, co a jak. Ještě předtím, než odešla. Než mě vyhodili, opravila jí Devi hrdě. Já se za to nestydím. Mola chvatně pokračovala. Podle toho, co s nám včera povídal, mi přišlo, že tady jde o nějaké nedorozumění. Tak jsem se za ní zastavila a zeptala se. Pokročila rameny. A nějak to celé vyšlo na najevo. Pře nám pomoct. Chci kousek Ambrose, dodala Devi. V tom, jak vyslovila jeho jméno, byla chladná zuřivost. Komu to pomůže, to je vedlejší. Velem si odkašlal. Můžeme tady předpokládat? Mlátí svoje děvky, přerušila ho. A kdybych toho namyšleného hajsla mohla zabít tak, aby mi to prošlo, udělala bych to už před léty. Vyzývavě na Viléma pohlédla. Ano, měli jsme něco společného. Ne, nic vám do toho není. Stačí? Zavládlo napjaté ticho. Vilém s nehybnou tváří přikývl. Debbie se obrátila ke mně. Deby, lehce jsem se jí uklonil. Omlouvám se. Překvapeně zamžíkala. No, ať mě hrombací, pravila se s žíravým sarkazmem. Možná máš v hlavě aspoň kousek rozumu. Nevěděl jsem, že ti můžu důvěřovat, vysvětloval jsem. Mílil jsem se a lituju toho. Nebyla to zrovna nejlepší věc, jakou jsem kdy udělal. Dlouho si mě měřila. Nejsme žádný kamarádi, prohlásila úsečně, stále s lidovým výrazem. Ale jestli po tomhle všem budeš ještě naživu, můžeme si promluvit. Podívala se za mě a její pohled zněžnil. Malá fela! protáhla se kolem mě a objela ji. Ty jsi ale vyrostla! Pol stoupila, podržela si felu na délku natažených paží a přejela ji oceňujícím pohledem. Můj bože, vypadáš jako luxusní modežská kurvička! To se mu bude líbit. Vela se s úsněvem lehce zatočila, až se jí rozevlála sukně. Je příjemné, když mám tu a tam důvod hezky se obléknout. Měla by se s oblékat sama pro sebe, mínila Devi. A kvůli lepším mužům než Ambrose. Mám pořád moc práce, nemám čas parádit se, odvykla jsem. Zabralo mi hodinu, než jsem si vzpomněla, co si mám udělat z vlasy. Pradíš mi? Zvedla paže a znovu se pomalu otáčela. Devi se ji změřila hodnotícím okem. Už teď vypadáš mnohem líp, než si zaslouží, ale jsi nějak hola. Proč jsi nevzala něco třpitivého? Fela sklopila zrak na své ruce. Prsteny se nehodí k rukavicím, řekla. A nemám nic takového, co by se hodilo k šatům. Zkus tohle. Devi si sahla pod vlasy, nejdřív na jedné, pak na druhé straně, načež přistoupila k Fele. Páni, ty jsi ale vysoká, sehni se trochu. Když se Fela znovu narovnala, měla v uších náušnice, které se pohupovaly a odrážely světlo ohně. Davy poodstoupila a přehnaně si povzdechla. A vypadají na tobě líp než na mě. Podrážděně potřásla hlavou. Ženská! Já mít prsa jako ty, už by mi patřila půlka světa. Mě taky, prohlásil si nadšeně. Vilém vybuchl smíchy, pak si zakryl tvář a odcovil dál od Sima, přitom potřásal hlavou a dával najevo, že nemá ponětí, kdo to stojí vedle něj. Tebe se koukla na Sima, na jeho neskrývaný chlapecký úsněv a potom na Felu. Kdo je ten pitomec? Zachytil jsem molin pohled a pokývil na ní, ať jde blíž ke mně, abychom si mohli promluvit. Nemusela to dělat, ale děkuju ti. Je to úleva vědět, že proti mně nekuje žádné pikle. Jen si nemysli, brouklamola. Ještě jsem jí neviděla tak rozlobenou. Jen mi připadalo, že je hrozná škoda, když jste vy dva na kordy. Jste si hodně podobní. Přelel jsem pohledem přes ohniště, kde se Vil se Simem bavili s Felou a Devy. Hodně jsem o tobě slyšel, řekl Vilém Devy. Myslel jsem, že budeš vyšší. Jak se ti to daří, přeptala se ho Suše. Totiž myšlení. Zamával jsem rukama, abych upoutal pozornost všech přítomných. Připozdívá se, musíme zaujmout svá místa. Fela přikývla. Ráda bych tam byla včas, pro všichni případy, nervózně si upravila rukavice. Popřejte mi štěstí. Mola k ní přistoupila a krátce ji objala. To bude dobré. Zůstaňte někde na veřejnosti. Když budou kolem lidé, bude se chovat slušně. Vyptávej se na jeho básně, poradila jí Devi. Vydrží o nich plácat pěkně dlouho. Když projeví netrpělivost, pochval výběr vína, dodala Mola. Říky něco jako, ach, dala bych si ještě sklenku, ale mám strach, že mi stoupne do hlavy. Koupí další lahev a bude se ti snažit opít. Devy kývla. Udrží ho to od tebe nejméně další půl hodinu. Natáhla ruku a popotáhla fele šaty o něco výš. Začni decentně a pak ke konci večeře je trošinku předveď. Na kloňce použí ramena. Když uvidí víc a víc, usoudí, že je všechno na dobré cestě. Nezačne hned osahávat. Tohle je to nejúžasnější, co jsem kdy viděl, vyhrakl Vilém tiše. Co pak všechny ženy na světě jedna druhou tak důvěrně znají? Zeptal se, se Sim. Tím by se leco vysvětlilo? Farkanu nás byla stěží stovka, prohlásila Devi jedovatě. Umístili nás do jednoho křídla stájí, ať už jsme tam chtěli bydlet nebo ne. Jak bychom se mohli neznat. Přistoupil jsem k Fele a podal jí tenkou dubovou větvičku. Dám ti vědět, jakmile budeme hotovi. Ty mi zase oznám, kdyby po tobě vyjel. Fela povytáhla obočí. Takhle bys ženu mohlo urazit, pravila, načež se usmála a zastrčila větvičku do jedné z dlouhých černých rukaviček. Její náušnice se zhouply a znovu zachytili světlo ohně. Byly to smaragdy. Hladké smaragdové slzičky. To jsou krásné náušnice, řekla jsem Devi. Jak si k ním přišla? Zlužila oči, jako by se rozhodovala, zda se má nebo nemá rozlobit. Jeden hezký mladík mi vyrovnal dluh, odpověděla. Ne, že by ti do toho něco bylo. Pokrčil jsem rameny. Jen jsem byl zvědavý. Fela nám zamávala a obrátila se k odchodu, ale než stačila udělat deset kroků, Simon ji dohonil. Rozpočetě se usmál, něco jí řekl, důrazně zagestikuloval a pak jí něco malého předal. S úsměvem to zastrčila do rukavice. Obrátil jsem se k Devi. Předpokládám, že znáš plán? Přichývla. Jak daleko je to do jeho pokoje? O Něco víc než půl míle, odpověděl jsem omlouvně. Broklus utěla mě gestem. Dělám si vlastní kalkulace, pravila ostře. Místě. Ukázal jsem ke svému ranci, uloženému vedle ohniště. Tamhle mám vosk a jíl. Podalo jsem jí tenkou březovou větvičku. Pošlu ti signál, až budeme na místě. Začni s voskem. Dej tomu půl hodiny, pak pošli signál a přejdi k jílu. Tomu dej aspoň hodinu. Devi si odfrkla. S takovým táborákem za zády? Bude mi to trvat nejvíc patnáct minut. Uvědom si, že to třeba nebude mít v šuplíku s ponožkami. Třeba to bude mít někde zamčené bez přístupu vzduchu. Devi mě odbyla mávnutím. Vyznám se ve své práci. Na Napůl jsem se uklonil. Nechám to tedy ve tvých schopných rukou. A to je všechno? Věla na mě povouřeně Mola. Mně si školil celou hodinu. Zkoušel jsi mě z toho. Nemáme čas? Namítl jsem prostě. A ty budeš tady, abys ti vedla, když to bude třeba. Kromě toho, Devi náhodou patří k hrdce lidí, které podezírám, že jsou lepší sympatikové než já. Devi na mě vrhla temný pohled. Podezíráš? Vyprášila jsem ti kožich ty rudohlavý sirotku. Byl jsi jako můj maňásek. To bylo před jedeníkem, řekl jsem. Od té doby jsem se dost naučil. Maňásek? Přeptal se Sim Viléma. Will udělal vysvětlující gesto a obavy prskli smíchy. Pokynul jsem Vilémovi. Pojďme. Než jsme stačili vyrazit, podal mi Sim malou nádobku. Udívaně jsem se na ní podíval. Jeho alchymistickou směs už jsem měl v kapse pláště. Co je to? Jenom mast pro případ, že bys utrpěl spáleniny, vysvětlil. Ale když to smícháš smočí, bude z toho cukrový. Tvářil se smrtelně vážně. Velmi lahodné. Přikýval jsem také zcela vážně. Ano, pane. Mola na nás zmateně zírala. Tevy si nás schválně nevšímala a pustila se do přikládání na oheň. O hodinu později jsme s filem hráli u zlatého poníka karty. Výčepu bylo skoro plno a hrfeník docela obstojně hrál Sladká zimní žitná. V místnosti se ozval tlumený hovor, bohatí zákazníci hráli, popíjeli a povídali si o věcech, o jakých se bohatí baví. Nejspíš, jak patřičně zbít tajníka. Nebo probírali metody pro následování pokojských postatků. Zlatý poník nebyl nic pro mě. Místní hosté byli příliš urození, pití příliš drahé a muzikanti lehodili víc oku než uchu. Přes tohle všechno jsem sem chodil téměř dva jedeníky a předstíral, že se snažím šplhat po společenském žebříčku. Tak, aby nebylo nic divného na tom, že jsem se tu objevil právě tohoto večera. Vilém se napil a zamíchal karty. Můj korbel stal vedle, ještě napůl plný a steplalý. Bylo to jen pivo, ale vzhledem k cenám u poníkaj jsem teď byl doslova bez haléře. Byl rozdal na další kolo. Bral jsem karty do rukou opatrně, protože s tou Simonovou směsí jsem měl trochu lepkavé prsty. Právě tak jsme mohli hrát s prázdnými kartami. Tahali jsem a odkládal náhodně a dělal jsem, že se soustředím na hru, zatímco jsem čekal a naslouchal. Ucítil jsem lehké zašimrání v koutku oka a chystal jsem se pro mnoucího prsty, ale v poslední chvíli jsem se zrazil se zvednutou rukou. Vilém na mě upíral polekaný pohled a nepatrně potřásal hlavou. Na okamžik jsem strnul, pak jsem ruku pomalu položil. Tolik jsem se snažil působit nenuceně, že jsem se doopravdy polekal, když se zvenčí ozval výkřik. Hoří! Hoří! Všichni hosté ve výčepu stuhli. To se stává vždycky, když jsou lidé vyděšení a zmatení. Kteřinu se rozlížejí, nasávají vzduch, čichají a myslí si. Opravdu volali hoří? Nebo kde hoří? Já nezaváhal. Vyskočil jsem na nohy a předvedl jsem, jak se divoce rozlížím, abych zjistil, kde hoří. Ve chvíli, kdy se lidé v hospodě teprve dávali do pohybu, už jsem se hnal ke schodišti. Hoří, ozývalo se dál venku. Bože, hoří! Usmál jsem se, jak bazil svou úlohu přehnal. Neznal jsem ho tak dobře, aby ho zasvětilo celého plánu, ale bylo nezbytné, aby si ohně někdo všiml dost brzy a já mohl začít jednat. Poslední, co bych si přál, bylo nešťastnou náhodou vypálit půl hostince. Vybyl jsem po schodech a rozledl se po horním podlaží zlatého poníka. Za mnou už dusali nahoru čísy nohy. Pár bohatých nájemníků otevíralo dveře pokojů a vyhlíželo do chodby. Spod ambrózových dveří se vynuly slabé pramínky kouře. Výborně. Myslím, že je to tady, zakřičel jsem a v běhu jsem strčil ruku do jedné z kape z pláště. Během dlouhých dní strávaných v archivu jsem objevil spoustu zajímavých řemeslných aplikací. Jedním z nich bylo elegantní zařízení zvané dobývací kámen. Fungoval na těch nejzákladnějších sympatických principech. Kuše dokáže uchovat energii a použít ji k vystřelení šipky velkou rychlostí a na velkou vzdálenost. Dobývací kámen byl popsaný kus olova, jenž shromažďoval energii a používalý kůderu ze vzdálenosti šesti palců, za to se silou beranidla. Doběhl jsem do prostřed chodby, připravil se a vrazil do ambrózových dveří ramenem. Současně jsem do nich udeřil obléhacím kamenem, který jsem držel schovaný v ruce. Dveře z pamých trámů se prolomily jako sud po úderu palicí. Chodbou se rozlehly výkřiky. Vtrhl jsem dovnitř a usilovněji jsem se snažil vypudit z tváře šílený ušklebek. Ambrózu v obývací pokoji byl temný a oblaka kouře ve vzduchu ho činila ještě temnějším. si vlevo jsem zahlédl blikání ohně. Se své předchozí návštěvy jsem věděl, že je to jeho ložnice. – Haló, zavolal jsem. Jste v pořádku? – Pečlivě jsem volil ton hlasu, smělý, ale neustaraný. Žádnou paniku. Konec konců jsem byl hrdina této scény. V ložnici byl kouř ještě hustší, zabarvený do oranžova od plamenů a štípající v očích. U stěny stál masivní dřevěný prádelník, velký jako pracovní stůl v řemeslech. Plameny olizovaly okraje zásuvek. Ambrose zjevně svou loutku měl uloženou v zásuvce na ponožky. Chytil jsem nejbližší židly a rozbil s ní okno, kterým jsem před několika dny prolézal. Vykliďte to tam, Zavolal jsem dolů. Nejspodnější zásuvka hořela nejvydatněji a když jsem ji otevřel, doutnejcí šaty se na vzduchu dychtivě vzněly. Ucítil jsem pach spálených vlasů a zadoufal jsem, že jsem nepřišel o obočí. Nechtěl jsem ráno vypadat neustále překvapeně. Po počátečním splanutí ohně jsem se nadechl, Udělal krok a holýma rukama jsem vytáhl dřevěný čuplík ven z prádelníku. Bylo v něm plno černalých šatů, ale u dna jsem slyšel, co si rachodit o dřevo. Převalilo se to, když jsem zásuvku vysypal z okna. Šaty chytly plamenem, jakmile se jich zmocnil vítr. V zápětí jsem vyškubl horní zásuvku vpravo. Jakmile jsem ji vytáhl, vyvalil se ven kouř a plameny, husté téměř jako pevná hmota. Když byly tyhle dvě zásuvky pryč, prázdný prostor v prádelníku fungoval jako komín a dodával ohni dostatek vzduchu. Když jsem vyhazoval z okna druhou zásuvku, už jsem slyšel hukot ohně, jenž se šířil lakovaným dřevem a oblečením uvnitř. Dole na ulici se lidé, které to pozdvěžení přilákalo, snažili udusat hořící trosky. Uvnitř hloučku Simon v nových botách cvočky rozdupával všechno padrť, jako kluk, který po prvním mírném dešti dupe v kalužích. I kdyby loutka přežila ten pád, dusot nohou nevydrží. Tohle ovšem byla pouze drobnost. Davie mi před 20 minutami oznámila domluveným signálem, že je zkusila voskovou loutku. Jelikož se nedostavil žádný výsledek, znamenalo to, že Ambrose nepochybně použil mou krev k výrobě jílové loutky. Prostý oheň ji nemohl zničit. Jeden po druhém jsem vytahoval další šuplíky a vyhazoval je na ulici, zastavil jsem se, jen abych strhl těžké sametové závěsy kolem Ambrózovi postele a chránil si ruce před žárem. To by se také mohlo zdát jako maličkost, ale pro mě to bylo důležité. Všechna nadání, která jsem měl, závisela na mých rukou. Malicherné bylo, když jsem cestou k prádelníku nakopl nočník. Musel být drahý, měl jemnou glazuru. Převrhl se a kutal se po podlaze, až narazil do krebu a roztříštil se. Stačí dodat, že to, co se rozlilo po ambrozových koberecích, mělo doléhodného cukroví daleko. Plameny jasně hořely tam, kde bývaly zásuvky a osvětlovaly pokoj. rozbitým oknem vnikal dovnitř čerstvý vzduch. Konečně se do místnosti odvážil někdo další. Použil na ochranu rukou jednu z pokrývek z amrozovy postele a pomohl mi vyhodit zbytek zásuvek. Bylo to namáhavá, špinavá práce a přes tu pomoc jsem se rozkašlal, než poslední zásuvka vyletěla oknem na ulici. Do tří minut bylo povšem. Několik bystrých hostů přineslo čbány vody a uhasilo kostru prádelníku. Vyhodil jsem doutnající sametové závěsy z okna a vykřikl jsem. Koukněte se, aby Simon mohl sebrat můj dobývací kámen z hromady smotané látky. Lampy už svítily a kouře ubývalo, rozbitým oknem vanul chladný noční vzduch. Lidé se trousili do pokoje, aby pomáhali nebo jen tak okouněli, nebo kvůli klepům. Kolem vyražených dveří se zlukla skupinka úžaslých diváků a já jen tak mimochodem přemítal, jaké pověsti se z dnešní události zrodí. Jakmile byl pokoj pořádně osvětlen, úžasli jsem nad skázou, kterou požár natropil. Z prádelníku zbyla jen hromádka zuhelnatělých třísek, omítka na zdi za ním žárem popraskala a nadělali se na ní puchýře. Na bílém stropě se rýsoval široký vějíř odsazí. Zachytil jsem vlastní obraz v zrcadle v oblékárně a potěšilo mě, že moje obočí nijak zláč neutrpělo. Byl jsem pocuchaný, vlasy dozížené a obličej samou mu mohu od potu a tmavého popela. ma očí v začernané tváři jen svítila. Vilém ke mně přistoupil a pomohl mi obázat levou ruku. Neměl jsem ji spálenou, ale věděl jsem, že by vypadalo divně, kdybych odtud odešel bez jediného škrábnutí. Kromě toho, že jsem přešel o trochu vlasů, představovali nejhorší škodu propálené díry v dlouhých rukávech košile. Další zničená košile. Jestli to takhle půjde dál, budu dokonce období nahý. Sedl jsem si na kraj postele a díval se, jak lidé nosí další vodu a polévají prádelník. Ukázal jsem na zuhelnatělí trám ve stropě. Také na něj lidé chrstli vodu, zasičilo to a kolem si objevil oblach páry a kouře. Lidé dál chodili tam a zpátky, prohlíželi si zničený nábytek, šeptali si a potřásali hlavami. Právě když Vil dokončoval obvaz, uslyšeli jsme rozbitým oknem dusot kopit koně, ženoucího se triskem. Klapot kopit na dláždění na chvíli přehlušil hluk okovaných bod. O necelou minutu později jsem uslyšel Ambroze na chodbě. Co se to tu pro boha děje? Vypadněte! Ven! Amros se vřítil dovnitř klel a odstrkoval lidi. Věšně spatřil na posteli, zarazil se. Co ty máš co dělat v mých pokojích? Houkl na mě. Cože? Rozlédl jsem se. Tohle jsou tvoje pokoje? Udržet patřičně zděšený tón nebylo právě snadné, protože jsem zkouře ochraptil. Já se právě popál při záchraně tvých věcí? Ambrozovi se zůžili oči, přešel k troskám svého prádelníku. Šlechl po mě pohledem, načež oči vykulil v náhlém pochopení. Potlačil jsem nutkání ze šklebice. Vypadni odsud, ty špinavý zlodějský ruhu, vyplevil záštiplně. Přísahám, že jestli tady bude něco chybět, přivedu na tebe strážníky. Postavím tě před železný zákon a dám tě pověsit. Nerechl jsem se k odpovědi, ale nezladatelně jsem se rozkašlal a tak jsem ho jen probodával očima. Dobrá práce, Ambrózi, pravil Vilém mízlivě. Přistihl si ho, ukradl ti tvůj požár. Jeden z přihlížejících se přidal. Jo, ať ho vrátí na místo. Pěšte všichni pryč, zařval Ambrós, rudý ve tváři a rozuřený. A vezměte si toho špinavého žebráka sebou, než ho zmlátím, jak si zaslouží. Sledoval jsem, jak na Ambróze ostatní zírají s nechucením jeho chováním. Vrhl jsem na něj pišný pohled, odhodlán dohrát scénu do konce. Vrádou se stalo. Pravil jsem s uraženou důstojností a protlačil se kolem něj, přičemž jsem ho tvrdě odstrčil. Když jsem odcházel, prodral se zničenými dveřmi dovnitř tlustý zarudlý muž. Poznal jsem majitele zlatého poníka. C Co se k čertu stalo? Vyptával se na léhavě. Svíčky jsou nebezpečná věc, poznamenal jsem. Ohlédl jsem se přes rameno na Ambroze a setkal jsem se s jeho pohledem. Vážně, chlapče, pokračoval jsem. Nevím, co jsi smyslel. Jeden by čekal, že člen Arkana bude mít víc rozumu. Will, Mola, Devi a já jsme seděli kolem zbytků táboráku, když jsme uslyšeli od kroků mezi stromy. Fela byla pořád elegantně oblečená, ale vlasy měla rozpuštěné. Sim se opatrně pohyboval vedle ní a když se prodírali podrostem, rostem, jí z cesty větvičky. Kde pak jste vy dva byli? zajímala se Devi. Musela jsem dojít pěšky z Imre, vysvětlila Fela. Sem mi přišel na půl cesty naproti. Nedělej si starosti, máti, choval se jako dobře vychovaný mladý pán. Doufám, že to pro tebe nebylo moc hrozné, řekl jsem. Večeře byla taková, jak bys čekal připustila Fela. Ale ta druhá část, to stálo za to. Druhá část, ozvala se Mola. Na zpáteční cestě mě si vzal podívat se na ty trosky u poníka. Sastavala jsem se na slavičko s Amrozem. Jak živá jsem se tak dobře nebavila. Pelin úsměv byl hodně zlamyslný. Byla jsem pěkně uražená. To teda byla, potvrdil Simon. Sehrála to skvěle. Fela se otočila k Simovi a dala si ruce v bok. Pěkně se mi utekl, že? Sim zvraštil tvář do přehnaně zachmuřeného výrazu a zuřivě zagestikuloval. Boslouchej, ženská pitomá, napodobil Ambrozův vinský přízvuk. Vždyť moje pokoje byly v plamenech. Fela se odvrátila a rozhodila rukama. Jenom mi Utekl si za nějakou děvkou. Nikdy v životě jsem nebyla tak zostuzená. Už tě nechci ani vidět. Zatleskali jsme jí. Fela a Sim se vzali za ruce a uklonili se. V zájmu přesnosti, pravila Fela nenuceně, Amros nepoužil výraz ženská pitomá. Nepouštěla Simovu paži. Simon se zdal trochu v rozpacích. No a ano... Existují výrazy, jaké se dámně nemají říkat, ani v legraci. Zdráhavě Felu pustil a sedl si na kmen. Fela si přisedla k němu, naklonila se a něco mu zašeptala. Sim se zasmál a potřásl hlavou. Prosím, zažádala a položila mu ruku na předloktí. Kvot nemá sebou loutnu, někdo nás musí bavit. Dobře, dobře. Zdál se Simon, zjevně poněkud vyvedený z míry. Na okamžik zavřel oči a pak promluvil zvučným hlasem. Rázně přišla fela, očích oheň blízká. Přes kamenou dlažbu pevný krok. Před amrozem stane kolem mě jen popel. Chmurný jeho pohled, dusný v tváři mrak. Fela bez strachu, hrdět boucí Simon se náhle zarazil uprostřed slova Nědra a zčervenal jako řepa. Devy se na opačné straně ohniště jedrně uchechtla. Vilém, vždy dobrý přítel, přispěchal s otázkou na odvedení pozornosti. Co znamená ta přestávka, kterou pořád děláš? Jako by se vždycky musel nadechnout. Na to jsem se také ptala, pravila Fela. To se ve starovinské poezii používá. Vysvětloval Sim. Je to takové přerušení verše zvané Cezura. Máš nebezpečně dostáhlé vědomosti o poezii, Sime, řekl jsem. Skoro k tobě ztrácím úctu. Ššš, stikla Fela. Mně to připadá krásné. Jenom žádlíš, že to dokáže takhle vysypat z rukávu. Poezie je píseň bez hudby, prohlásil jsem povýšeně. A píseň bez hudby je jako tělo bez duše. Vilém zvedl ruku, dřív než mohl Simon zareagovat. Než zabředneme do filozofické debaty, musím se k něčemu přiznat, pravil střízlivě. Nechal jsem v chodbě před amrozovými dveřmi báseň. Šlo o akrostich pojednávající o jeho neutuchající lásce k mistru Hemovi. Všichni jsme se rozchechtali, hlavně Simonovi to přišlo mimořádně zábavné. Trvalo dlouho, než chytil dech. Nemohlo by to být lepší, ani kdybychom to naplánovali, vyjádřil se. Sehnal jsem pár kousků ženského prádla a poházel je mezi tím, co už leželo venku na ulici. Rudý satén, kraječky, korzet s kosticemi. Následoval další smích. Potom se všechny oči obrátili ke mně. A co zprovedl ty? Zajímala se Devi. Jen to, k čemu jsem se chystal, odvětil jsem vážně. Jen to, co bylo potřeba ke zničení loutky, abych mohl v noci klidně spát. Nakopul si jeho nočník, ozval se Willem. Pravda, přiznal jsem. A našel jsem tohle. Zvedl jsem kus papíru. Jestli je to jedna z jeho básní, řekla Devi, navrhuju rychle spálit a umít si ruce. Rozložil jsem list a přečetl ho nahlas. Položka 4535, prsten, bílé zlato, modrá záhněda. Opravit zasazení a vyleštit. Opatrně jsem list složil a dal si ho do kapsy. Pro mě je tohle lepší než báseň. Sim se v sadě napříjmil. To je potvrzení ze zástavárny na prsten tvé dámy? Je to potvrzení od klenotníka, jestli se nepletu. Ano, je to na její prsten si svědčil jsem. A mimochodem ona není moje dáma. Teď jsem se ztratila, poznamenala Devi. Tím to všechno začalo, vysvětlil Jivilem. Kvod se pokoušel získat zpátky tuhle věcičku pro dívku, kterou miluje. To jste mi měli říct, podmračila se Devi. Zdá se, že jsem přišla do prostřed příběhu. Opřel jsem se o kámen a spokojeně přenechal vyprávnění přátelům. Ten kus papíru jsem nenašel v amrozově prádelníku. Neležel na krbu ani na jeho nočním stolku. Neobjevil jsem ho v jeho zásuvce na šperky ani v psacím stole. Ve skutečnosti byl v jeho peněžence. Sebral jsem mu ji v záchvatu uražené píchy půl minuty poté, co mě nazval špinavým zlodíjským ruhem. Byl to téměř pudový čin, když jsem se o něj tak hrubě otřel cestu ven z jeho pokojů u poníka. Zvláštní náhodou ta peněženka obsahovala také peníze. Téměř šest talentů. Nebylo to mnoho, když šlo o Ambroze. Právě tak na jednu noc projířenou s mladou dámou. Ale pro mě to znamenalo spoustu peněz. Tolik, až jsem se cítil skoro provinile, že jsem je Ambrozovi vzal. Téměř.